Liderul formațiunii Partidul nostru, Renato Usate și-a anunțat astăzi sprijinul în turul 2 de scrutin pentru socialistul Igor Dodon. Domnule Turcanu, de ce credeți că s-a grăbit să facă acest lucru Renato Usatei, în condițiile în care declarase anterior că va lua o decizie în acest sens, după întâlnirea pe care o avea mâine la Moscova cu Igor Dodon? De posibilitatea deților săi să își pregătească opțiunea aceea de a-l susține pe Igor Dodon Glumina putea spune că se dovedește încă o dată, dacă mai era cazul să dovedim așa ceva, că partidul nostru, al lui Renato Osatui, este, de fapt, partidul lor. Și Renato Osatui se arată așa cum încercam să facem o previziune în urmă cu două zile, că este un proiect rusesc, totuși. Și mai Sandu, după ce anterior primise o lovitură de la Parlament, care a interzis studenților să voteze o să la acest lucru alegeri, astăzi. la locul de studii, primește acum o a doua lovitură, previzibilă, totuși, să spunem asta, din partea lui Renato Osată, astfel încât putem spune că Maia Sandu în turul 2 al alegerilor va fi singură împotriva tuturor. Așa încât nu rămâne decât să își mobilizeze acel electorat care, din vari motive, nu s-a prezentat la alegeri în turul 1 și acum îi este clar ce are de făcut. Nu poate miza nici pe sprijinul Partidului Democrat care se pare că și îndeamnă adepții din teritoriu să voteze cu Igor Dodon Nu poate miza și nici nu putea Pe electoratul lui Dimitri Ciubașenco Adică al lui Renato Osatei, Ca să încerce să Remonteze acel handicap Din turul 1 o diferență de mai mult de 130.000 de voturi Dar Dacă e să generalizăm aceste cifre Ar avea nevoie de o participare În plus în turul 2 De aproximativ 200.000 de susținători Nu este Cât imposibil este Dar este foarte greu Întrucât, în continuare, este foarte pregnantă acea dezamăgire care se înregistrează în rândul electoratului provestic din cauza unor scandaluri permanente care s-au ținut lanț în ultimii șapte ani. Și mai Sandu este asociată într-un oarecare fel, cel puțin pentru că este în alianță lui așa cu cei ce au mai rămas din PLDM, dar și pentru că a făcut parte din guvernul... Uh, uh, Filat 2, din guvernul Leancă, așadar are uh, o misiune deloc ușoară, dar nu este imposibil pentru că are alți aliați. I are aliați pe Occidentali, are aliați pe cei din România, are aliați pe cetățenii Republicii Moldova, care mai păstrează nădejdea că ceea ce s-a început în 2009, o civilizare a clase politice din Republica Moldova se poate realiza, iată, acum. Am observat că, din păcate, și mulți intelectuali sau, să spunem, oameni informați din Republica Moldova care fac parte din sistem, la ora actuală nu sunt dispuși să o susțină pe Maia Sandu pentru că li s-ar clătina Stabilitatea, ca să-l cităm Pe premierul Filip În care se află astăzi Au un salariu pentru nu știu câte luni înainte Sau ani Au uh, acești oameni din sistem Sunt niște reacții de autoconservare a sistemului exact. cam așa putem să spunem Dar să vedem, mai sunt aproximativ 10 zile Răstimp în care Mai s-a și poate gândi ușor strategiile În funcție de, iată, aceste noutăți Pe care le primește astăzi Și care nu sunt foarte confortabile pentru domnia sa ca să încerce să facă un salt greu de executat pe 13 noiembrie. Apropo, prin ce se explică acest refuz al majorității parlamentare de astăzi de a le permite studenților să voteze la locul de studii? Avem o situație care nu face față, față Parlamentului, dar nu din cauza acestei decizii de astăzi, ci din cauza faptului că după decizia Curții Constituționale de a trece la alegeri prezidențiale generale, prin vot direct, legislația nu a fost amendată. Și codul electoral valabil pentru alegerile parlamentare prevede că studenții își pot exercita dreptul la vot uh, oriunde. Nu numai la locul uh, de trai. Adică legislația ar fi trebuit modificată încă înainte de primul da, tur. Da, pentru că e și normal că în turul 2... Și e... acum s-a recurs la un subterfugiu de ordin, de ordin juridic. Așa. Argumentele care s-au adus astăzi în Parlament au vorbit despre așa ceva, pentru că nu se pot modifica regulamentele realizate de CEC în colaborare cu Ministerul de Externe cu privire la modul în care se votează, cu 25 de zile înainte de alegeri. Însă se putea recurge la o ultimă redută, ca să spun așa, din partea Guvernului. Guvernului putea să-și asume răspunderea pentru o... Lege care să le permită studenților Să voteze Probabil nici guvernul Prin reprezentanții săi de marcă Nu a fost interesat să intervină În acest hățiș juridic uh, Și Asta e situația Aș vrea să trecem la o altă temă, la tema transnistriană, a, O știre de astăzi dimineață spunea că vicepremierul pentru reintegrare Gheorghe Balana a declarat că administrația de la Tiraspol blochează implementarea protocolului de la Berlin din iunie anul curent în pofida faptului că este Um, un protocol favorabil pentru regiunea transnistriană. În timp ce Chișinău îl predează pentru apropierea celor două maluri, Tiraspolul face tot posibilul pentru îndepărtarea lor, a spus vicepremierul. Aci trebuie probabil amintit că protocolul de la Berlin include acțiuni pe care le -au, și le-au propus să se le realizeze părțile în timpul apropiat pentru a reglementa sau începe într-un fel sau altul reglementarea conflictului transnistrian printre aceste acțiuni se numără probleme de actualitate imediată ce se regăsesc în protocol care vizează drepturile persoanelor de pe ambele maluri ale nistrului mobilitatea studenților, elevilor, libertatea de circulație telecomunicațiile, adică uh, telefonul, întrucât nici până în ziua de astăzi nu avem legătură telefonică directă cu Transnistria. Uh, la rândul ei, administrația transnistriană a acuzat Chișinăul că a sabotat acest protocol. Prin ce se explică acuzațiile Reciproce și ce stă de fapt în, în spatele lor? Pentru că, iată, am văzut că uh, acest protocol de la Berlin la un moment dat a, protocat, a um, provocat nemulțumirea Chișinăului. Uh, au existat mai multe critici din part, chiar din partea autorităților de la Chișinău și a persoanelor de prin rang. N-ar trebui să ne bucurăm, dar acest mod al tiraspului de a trata o înțelegere la care este parte arată eșecul acelor forțe din Occident de a încerca să cheme la sentimente mai bune prin niște instrumente pe care Chișinăul nu le agrează foarte mult. Și aici arată, această situație arată mai curând realismul de care dau dovadă autoritățile moldovene față de ceea ce încearcă să promoveze o SECE prin Germania la ora actuală. S-ar putea ca această politică pe care nu au îmbrățișat foarte mult autoritățile moldovene promovate de Germania să se modifice ușor și pentru că se schimbă președinția OSCE și pentru că, iată, vedem că nu funcționează niște lucruri elementare care se conțin în această înțelegere. Este vorba despre modul firesc și logic în care se comportă tiraspolul. Tiraspolul este acolo, regiunea transnistreană este acolo stăpânită și controlată de ruși pentru a torpila orice inițiativă civilizată și benefică pentru cetățenii da, de pe ambele ăsta, al maluri ale nistru. Lucrul acesta nu era previzibil de la bun început pentru că, iată, de 20 de ani se întâmplă exact același lucru. Apare inițiative, sunt discutate, iarăși sunt torpilate. Vicepremierul deci, George o... Balan spune că Tiraspolul politizează excesiv orice încercare, să spunem, civilă, da? care să fie îndepărtată oarecum de componenta politică, dureroasă pentru Tiraspol și dificilă pentru Chișinău. Dar asta înseamnă, ceea ce spune George Balan, e că putem înțelege din ceea ce spune vicepremierul premierul Balan că tiraspolul a condiționat probabil executarea unor elemente civile de ceea ce îl interesează în primul rând, aspecte politice. Încearcă să forceze nota. Tiraspolul a părăsit de nenumărate ori întâlnirile, ședințele pe care le-a avut în format lărgit tocmai pentru că niciodată nu vrea să cedeze nimic ci vrea, vrea doar să obțină totul. Chișinăul nu ar trebui în situația aceasta, dar e nevoie de stabilitate politică la Chișinău. Ar trebui așadar să Judece lucrurile cu foarte mult calm și să procedeze la acțiuni care să limiteze încercările tiraspolului de a se așeza confortabil în, într-o albie care îi convine. Chișinăul are destule instrumente ca să impulsioneze tiraspolul. Haideți să vorbim strict despre o chestiune foarte simplă care este accesul în aeroportul internațional din Chișinău. Chișinăul, dacă ar dori, ar stăvili printr-o semnătură uh, multe dintre călătoriile pe care le fac liderii transnistrieni, oficiali ruși care călătoresc în Transnistria, din când în când Serviciul de Informații și Securitate pune capăt unor încercări cu totul ieșite din comun ale unor agenți de influență sau agenții ai serviciilor de securitate ruși de a interveni în tot acest hățiș, dar mai curând că vorbim despre situații de forță majoră. În general, însă, așa cum spuneam, Chișinăul are suficiente instrumente de a pune la respect Tiraspolul, administrația de la TIRASPOL, dar deocamdată autoritățile de la Chișinău au marșat mai curând pe filozofia care i-a fost impusă de către partenerii noștri din Occident, care au experiență de îndulcire a unor a, situații amare, dar iată că aceste lucruri nu funcționează în ceea ce privește regiunea transnistreană, nu funcționează nimic aproape din a, ceea ce s-a stabilit, stabilit la Minsk cu privire la regiunea Donbass, pentru că aceasta este la ora actuală politica Federației Ruse de a dicta exclusiv, fără a consimți să judece lucruri, în spiritul, dacă vreți, al Organizației Națiunilor Unite. În, în prezent, Federația Rusă sfidează normele internaționale și transmite aceste mesaje uh, sateliților săi din regiunea transnistriană, din regiunea Donbass a Ucrainei și din alte zone pe care le controlează într-un fel sau altul. De ce uh, Germania a insistat uh, atât de mult la un moment dat pe acest protocol de la Berlin? Este pentru prima dată când Germania încearcă să impulsioneze cumva uh, prezolvarea conflictului transnistrian. Ne amintim și de inițiativele mai vechi, de pe vremea când era încă președintea Rusiei uh, Dmitri Medvedev și toate aceste inițiative au ieșuat până la urmă. Germania și Europa civilizată, Uniunea Europeană în integralitatea ei, are niște metode verificate după al doilea război mondial care au funcționat. Germania înțelege foarte bine și acest lucru îl putem vedea mai cu seamă dacă urmărim modul în care face politică externă, minusul de externe, al germanei, domnul Steinmeier. Germania așadar înțelege foarte bine cât de periculos este să se ajungă într-un punct din care să nu se mai poate discuta cu Federația Rusă. De aceea, Germania joacă acum rolul diplomatului care spune lucruri inacceptabile poate pentru noi și pentru alte țări cum este Polonia, cum este România, cum sunt țările baltice care au cunoscut pe pielea lor teroarea uh, roșiei în secolul 20, dar Germania este ca motor al Uniunii Europene și ca lider, unul din cei doi lideri ai Uniunii Europene alături de Franța, în măsură să judece lucrurile pe termen lung, astfel încât să conteze și în acest conflict care ne privește pe noi direct, pentru că impulsurile noastre sunt unele care nu ar ajuta la găsirea unei înțelegeri cu liderii de la Tiraspol însă este un proces de lungă durată să vedem ce va ieși s-ar putea ca aceste încercări ale germanei, ale Uniunii Europene și chiar ale americanilor să dureze în timp, dar ele sunt necesare pentru că nimeni nu-i vor fi convenabile niște fricțiuni în zona de Nistru toată lumea și vorbim aici despre lumea occidentală este interesată ca în Republica Moldova să fie liniște din acest punct de vedere. Să nu credeți că rămân neobservate în Occident încercările forțelor militare rusești amplasate în Transnistria, alături de forțele kgb este ale regimului de la Tiraspol, de a face exerciții militare comune pe Nistru. Toate aceste lucruri fac parte dintr-un scenariu întreg care îi îndeamnă și pe partenerii noștri occidentali, și pe noi, să fim foarte atenți atunci când uh, pune pe hârtie și dezvoltăm anumite politici în privința tiraspolului. Să trecem acum și la actualitatea internațională. Evenimente internaționale O altă instanță de la Londra a dispus astăzi că Parlamentul Marii Britanii trebuie să decide obligatoriu prin vot dacă regatul unit poate sau nu să înceapă procesul de părăsire a Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că guvernul britanic nu poate invoca de unul singur articolul 50 al tratatului de la Lisabona, care prevede inițierea, discu inițierea discuțiilor cu Uniunea Europeană la subiectul ieșirii Marii Britanii din Uniune. Această decizie de astăzi a curții, da, trebuie precizată înainte de toate, probabil că decizia respectivă este totuși cu drept de apel și nu este una definitivă. Această decizie de astăzi a curții supreme britanice ar însemna că... Ieșirea din Regatul unit din, din Uniunea Europeană Nu va fi simplă sau nu este încă una sigură? Aș putea spune că este mai sigură decât nu este sigură Pentru că într-o țară cu puternice reflexie democratice Cum este Marea Britanie Nu se pot neglija părerile cetățenilor și sunt 17 milioane de britanici care au votat în favoarea ieșirii mari britanii din Uniunea Europeană. În același timp însă nu a fost decât cu un milion mai mulți decât cei care sunt pentru rămânerea în cadrul Uniunii Europene. Și după consumarea acelui referendum am văzut reacții puternice, inclusiv în rândul foștilor adepții ai brexitului de șoc cu privire la consecințele pe care le-ar putea atrage o eventuală ieșire a Marii Britaniei din Uniunea Europeană. Adunăm aici, sau plusăm aici, și reacțiile mai mult decât îngrijorătoare pentru Marea Britanie, pentru Anglia, să spunem așa, care au venit dinspre Scoția și mai nou dinspre Irlanda de Nord, care nu figurase la cald cu reacții împotriva Brexitului acum câteva zile, și Irlanda de Nord, a emis pretenții de a își păstra niște raporturi în condițiile pe care le are în prezent cu Uniunea Europeană. Asta înseamnă că scoțienii și nord nu sunt atât de deciși ca englezii și probabil galezii să părăsească Uniunea Europeană. Asta înseamnă că există riscul dezintegrării regatului unit? Nu știm. Nu știm trebuie, prea, să, trebuie să tare, ne amintim spus. tot timpul că în Occident lucrurile sunt făcute de o manieră mult mai civilizată decât modul în care suntem noi obișnuiți să judecăm lucrurile. Se va negocia până la sânge între Scoția și Anglia ca să nu existe efecte vicioase pentru cetățenii britanici. Probabil se va ajunge la un anumit moment la o înțelegere, dar până atunci, iată că guvernul, doamnei mei, trebuie să treacă prin Parlament să ceară aprobare ca să activeze articolul 5 50, 50 din tratatul Uniunii Europene și asta ar însemna că există șanse ca Parlamentul să nu consimtă să-i permită actualului guvern și s-ar putea ca în urma unei asemenea decizii ipotetice ale Parlamentului Britanic să cadă acest guvern să se intre în alte negocieri politice Așadar este un proiect un nou, Există posibilitatea unui nou referendum? Nu cred din câte am văzut Da, sunt voci care cheamă pentru inițierea unui nou referendum Dar toate s-au lovit de refuzul doamnei mei Prim-ministrul britanic și ale altor lideri opinie din, din Marea Britanie Așadar nu va fi simplu să se producă acest Brexit. Lumea, o parte dintre cei care au votat în favoarea Brexitului, au înțeles care sunt riscurile la care se expun Britanicii. Am văzut și o reacție bolnovicioasă a lirei, sterline. Acum, asta s-a apreciat ușor lira sterlină după acest deci, anunț curții. al Curții Supreme din Londra. Vom o urmări și uh, sunt sigur că acest proces va dura se va întinde, probabil, pe câțiva ani. O altă știre externă, în ultimele 24 de ore, rebelii proruși din estul Ucrainei au lansat 47 de atacuri împotriva pozițiilor armatei ucrainene. De altfel, statistici similare au apărut zilnic în ultimele săptămâni. Dona Surcano, prin ce credeți că se explică acest dinamism, ca să zic așa, al rebelilor proruși din estul Ucrainei, în pofida tuturor acordurilor de pace până acum sau armistițiilor care au fost anunțate? Dosarul care privește Donbasul, este unul care face parte din marele dosar internațional al Federației Ruse care își are epicentrul la ora actuală în Siria și rușii vor încerca prin intermediul acestor hărțuiri pe care le exercită, exercită rebelei susținuți de Moscova în Ucraina să impresioneze partenerii săi sau mai bine zis, inamicii săi internaționali, cum sunt Statele Unite în primul rând, pentru anumite decizii care privesc Siria. Acolo este ceea ce contează la ora actuală, din punctul de vedere al politicii mari, externe de pe mapa mond. Și aceștia care, la care faceți referire rebelii din Donbass pot foarte ușor să creeze condiții pentru ca Rusia să poată negocia cu americanii, cu francezii și cu alți actori importanți de pe arena internațională, pentru că e mai important acum ce se petrece în Siria, decât uh, acest conflict care nu a dispărut din atenția da. opiniei internaționale, dar care s-a conservat oarecum. Dar de ce, la de, de ce este atât de, de, de interesată Rusia de, de, de Siria? Pentru că Ucraina, iată, este în coastele Rusiei, ca să, zic, ca să zic așa. Rusia încearcă să conteze pe plan internațional în condițiile în care, din punctul de vedere al economiei și al climatului uh, din țară, a eșuat pe toate liniile. Dacă Rusia nu reușește în câțiva ani să devină ceea ce a fost cândva pe timpul Uniunii Sovietice, atunci nu poate convinge partenerii săi să fie ridicate sancțiunile economice împotriva sa, nu poate să aducă argumente în continuare pentru cetățenii Federației Ruse. Rusia are nevoie de victorii pe plan internațional pentru a-și hrăni orgolul rănit pentru a-i convinge, cum spuneam pe cetățenii ruși că politica dusă de Vladimir Putin este corectă în continuare de aceea a intrat armata rusă în Siria pentru a ieși victorioasă de acolo, cu prețul a zeci de mii de victime inclusiv în rândul civililor în Siria și Rusia nu va pleca ușor de acolo pentru că nu are prea mulți, prea multe cărți nu are prea multe aturi pe plan internațional și încearcă să le folosească pe acelea pe care le poate activa. Un ultim subiect ține de migrație. Peste 77.000 de refugiați rămân blocați în Europa de Sud-Est, după ce ruta balcanică folosită de aceștia pe, pentru a ajunge în Europa Occidentală a fost închisă potrivit datelor furnizate de autor autoritățile germane din domeniul securității. Numai în Grecia se află 62.000 de refugiați, dintre care 15 în insulele de mare Egea. În Serbia, numărul solicitanților de azil care încearcă să ajungă în vestul Europei a sporit la 6.300 comparativ cu 2.000 în luna iunie. Majoritatea dintre ei așteaptă ocazie pentru a trece granița în Croația sau Ungaria. De ce migranții au ales anume aceste țări și nu aleg România, de exemplu, ca țară de tranzit? România este un alt caz, în România s-au luat măsurile de precauție încă în urmă cu 2 ani. România este una din țările din estul Europei care nu a agreat, deși la nivel uh, al discursului public, uh, oficial, al cotrocenilor, de exemplu, a fost mai îngăduitoare, dar, per general, România se situează și în rândul țărilor care nu a acceptat această politică care a venit în primul rând dinspre din Germania de a accepta uh, refugiați din uh, Afganistan, Midoriști. Siria, Africa de Nord și așa mai departe. De aceea, prin România nu se poate trece. Ca să citez o expresie naripată de pe vremuri. Așa încât Refugiații care s-au adunat Și care au speranțe să repete Traseele verificate În ultimii doi ani și jumătate Nici nu vor încerca să treacă prin România, prin Croația Și prin Ungaria, este foarte dificil Pentru că s-au ridicat acele garduri De 2, 3, 4 metri Care Le îngrădesc accesul către inima Europei, către Germania, Franța Și mai departe Marea Britanie Putem spune că s-a încheiat acea perioadă extrem de ciudată, de permisivitate excesivă de care s-au bucurat refugiații care au părăsit zonele de conflict din Orientul Mijlociu și acum se intră într-un fel de normalitate, dacă putem spune așa, în condițiile în care este o catastrofă umanitară în ceea ce îi privește, indiferent că vorbim despre refugiații care se adăpostesc acum pe teritoriile Greciei, Italiei, stau, sau se găsesc la ora actuală în niște zone de unde și de acolo sunt alungați din niște tabere improvizate, mă refer la coasta atlantică a Franței, mă refer la cei refugiați care încearcă în continuare să ajungă în mare Britanie sub diferite pretexte. Așadar, putem uh, vorbi despre o încercare a Uniunii Europene de a pune ordine în toată această carababură care s-a creat E o istorie lungă de ce s-a ajuns aici Dar putem spune că se transmit acum semnale către alți refugiați care ar încerca Că deja nu se mai poate fără ca să se respecte niște regulamente și niște legi elementare de traversarea frontierilor Domnule Turcanu, eu vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru această discuție. Emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Vă amintesc că ați ascultat ora de vârf. Emisiunea are ca invitat permanent pe comentatorul politic Vlad Turcanu. Eu sunt Corneliu Rusnac. Ne reauzim luni după jurnalul de la ora 14. La revedere. Ora de vârf la Radio Chisinau.